Meditație la cartea lui Ezra, capitolul 1, versetele 1 și 2 și 5. Domnul a trezit Duhului Cir, împăratul Persilor și a poruncit să-i zidească o casă la Ierusalim. Capii de familie din Iuda, al căror Duh l-a trezit Dumnezeu ca să-i zidească casa la Ierusalim. să ținem seamă de înștiințările Lui Dumnezeu, că cele sunt căile Lui ca să ne trezească Duhul nostru într-o anumită latură a adevărului Său care cere să fie împlinită cu grabă. Și astăzi, ca odinioară, Dumnezeu prin mijloacele sale ne trezește, vrea să ne trezească Duhul nostru cum a trezit Duhul Împăratului Cir, ca să zidim casa Lui. El nu are pe pământ alte lucrare de făcut decât zidirea casei Lui, adică trupul Lui Hristos. Dumnezeu a trezit lui Cir, Împăratul, apoi a trezit Duhul iudeilor care alcătuiau poporul sfânt și toți împreună să zidească sfântul său locaș. Numai cei treziți de Dumnezeu care vor să fie treziți pot zidi casa lui Dumnezeu cea una singură pe pământ. Nu toți oamenii religioși din Babilon s-au întors la Ierusalim ca să zidească locașul lui Dumnezeu, ci numai cei treziți de Dumnezeu. Să înțelegem bine gândul acesta din Cuvântul Sfânt, frații mei. Și să ne lăsăm treziți de Dumnezeu un Duhul nostru ca să zidim casa lui cea una singură, trupul Domnului Hristos. Și cei care zidesc casa lui nu mai lucrează la zidirea altor case. Slăviți să fie Domnul!